No niin, tervetuloa seuraamaan kirjaa, jonka nimi on tällä kertaa Tulisiipi. Kirjailijana on Hämälinnalainen kirjailija J.P. Koskinen, eli Juha-Pekka Koskinen, syntynyt vuonna 1968. Sydän jumputti korvissa niin, että minun oli vaikea kuulla Nikolain puhetta. Kuvittelin jo olevani ilmassa, kaartelin kuin lintu, metsät näyttivät vihreiltä läiskiltä, Valkea järven jää vaihtui peltoihin, lumi suli pois, täällä paistoi aurinko, niska alkoi kuumeta porut sen porotuksessa. Tällä tavalla kuvaa J.P. koskisen elokuussa 2019 ilmestyneen romaani Tulisiipi, päähenkilö noin 100 sivua teoksen alkamisen jälkeen. Sitä ennen romaani viipyi Amerikassa 1920-luvulla. Sinne on siirtolaisena valtion muuttanut suomalaisperhe, joka kärvistelee aikansa pulaajan kourissa. Siellä nälän ja puutteen keskellä suomalaiset kuulevat huhun neuvosto Karjalasta, jossa olisi mahdollisuus elää vähän leveämmin. Ja ei muuta kuin pitkälle palumatkalle Suomeen ja Itärajan ylitse Neuvostoliittoon rakentamaan sosialistista Karjalaa. sen kuvauksessa kaikki eivät lähde Amerikasta Neuvostoliittoon. Vanhi väki vastustaa Karjala kuumetta henkeä ja vereen ja pitkää muuttua ja jääkin asumaan Yhdysvaltoihin, kun nuoremmat lähtevät matkaan vain Frostin perhe ja pari naapuria. Kun he tekevät pitkän matkan neuvostoliittoon, niin karu totuus aukeaa. Ei Karjalassakaan ihan kaikki ole hyvin. Oikeastaan päinvastoin, kurjuus, nälkä ja huonot asennot ovat löytäneet myös petroskoihin, johon Frostit asettuvat. Kuvauksessa on paljon samaa kuin Antti Tuurin kuuluisessa romaanissa Ikitie vuodelta 2011. Pohjois-Amerikasta muutti oikeasti neuvostokarjalaan tuhansia amerikan suomalaisia, joiden kaamia kohtaloa sekä Koskinen että Antituuri ovat kuvanneet. Koskisen romaanissa on Frostin perheen Karlepoika poika päähenkilönä. Jo nuorena Karle päättää tulla isona lentäjäksi. Janne Setäviä pojan katsomaan Charles Lindberghia, kuuluisaa lentäjää, joka on lentänyt valtameren ylitse. Ja kun Kaarle kohtaa Charlesin, hän tietää kutsumuksensa varmistuneen. Sitä vahvistaa legendaarisen lentäjän antama kortti, jossa on tulevaisuutta osoitteleva teksti. You'll be the greatest pilot in the world. Värikkäät tapahtumat etenevät vääjäämättä kohti toista maailmansotaa. Kuten tosielämästä tiedämme, suomalaissiirtolaisille kävi neuvostoliitossa heikosti. Karle menettää perheensä ja hänestä tulee kun tuleekin lentäjä, joka pääsee koneeneen hyvin vaativiin paikkoihin. Lopulta Karle joutuu sotakentälle. Vaikka kertoja kuvaa sotajan kokemuksia, tulisiipi ei varsinaisesti ole mikään sotakirja tai pelkästään sotakuvausta. Lentäessään Karle tuntee olevansa kotona. Alla vilistävä maanpinta on laikukas kuin äidin ompeleva tilkkutekki. Toisaalta tulisi voin lähtökohdiltaan kuin John Steinbeckin vihahedelmien suomalaisversio. Kunnianhimoinen kollektiivikuvaus. Kun Steinbeck lähetti onnettoman perheensä Kaliforniaan, koskenen palauttaa Carlen perheen Kotisuomeen ja Kohtalokkalereissuleipän Itänaapuriin. Yhtymäkohtia Steinbeckin klassikkoon on muutenkin useita. On matkakuvia, teknisiä kuvia, Runsaasti luontokuvia, yllättäviä onnettomuuksia, aadistalvia yhteiskuntapohdiskeluja ja niin edelleen. Toisaalta tulisiivestä löytyy Olli Jalosen taivaanpallon paljon oivaltavaa lapsikertoja, joka kautta mennyt historialle maailma moniulotteisen uudenlaisen ja näkökulma sävyn. Lapsinäkökulma itsestäänselviin ikuisuuskysymyksiin on tärkeää myös ip Koskiselle. Karle esimerkiksi oppii jo lapsena isovanhemmiltaan Amerikassa, että valehtelu on väärin. Isoäiti sanoi, että se on syntiä, iso isä taas sanoi, että se on väärin muuten vaan. Kun Karle muuttaa Neuvostoliittoon, hän joutuu tekemisiin kollektiivisten valheiden kanssa. Mihinkään ei voi luottaa, mistään ei voi olla varma. Karmeinta on kuitenkin huomata, että ihminen voi joutua valheenvuoksi pois kotoaan tai menettää henkensä. Tällaista kohtaloa vastaan Karle uiva, ui niin kuin sitä vastaan kuin jalokala. Ja opettelee puhumaan totta ainakin itsellensä, vaikka ympäristö kuinka vak rakentuisi valheellisille asioille, tai sitten hän vaikenee tiukassa hetkessä. Unelmointia ei kukaan voi häneltä riistää. Sekin menee ison joukon edelle. Sivulla 12 kirjailija kirjoittaa, ymmäsin, että joku jotakin tahtoi kovasti ja viimein sai sen, saattoi olla hetken onnellinen, ainakin salaa. Karle joutuu kärsimään kylmää ja nälkeä Siperiassa. Hyytävän kymmenen jälkeen he joutui elämänsä yksinäisimpään paikkaan, jossa hänen on päätettävä puhuvatko ainoat lähellä olevat ihmiset totta vai jotakin muuta. Salaisuuksia hänen ympärillään on aina riittänyt, koska se henkilökuvaus on minusta puhuttelevan ja runsaan romani henkoin elementti, vaikka siinäkin kerronta nousee kyllä keskitasoa paremmalle tasolle. Muista romanihenkilöistä tärkein on kaarlen entinen naapuri Linda josta tulee vähitellen miehen rakastettu. Romaanikertoja oikoo henkilökuvissa monta mutkaa suoriksi, minkä vuoksi moni päähenkilöstäkin jää pinnallisiksi kiiltokuviksi. Stalinin koneisto pakottaa venäläiset romaanihenkilöt petollisiksi toisiaan kohtaan, mistä Kaarlekin saa osansa. Petollisuuden sovitus kuitetaan useimmiten nopeasti ja tarpeettoman kivuttomasti, mikä tuntuu kyllä uskomattomalta. Parhaimmillaan kertoja on koskettavissa perhekuvissa. Totaalisen ja valheellisen ympäristön keskellä oma perhe ja suku ovat ainoa todellinen turvallisuustekijä. Siinä on jälleen yksi kytkys Steinbekin klassikkoon. Jännitystä tulisiivessä vaikka kahteen romaniakaisi. jakaisin. Kaarre selviytyy sonan läpi ihmeellisellä tavalla, tapaa vanhoja tuttuja vuosien takaa, viettää vuosikausia syyttä vankileirien saaristossa ja pääsee todistamaan venäläisen lentoteknologian suurimpia saavutuksia ja yrityksiä. Tapaapa hän vielä nimekkäitä kosmonautteja ja opettaa näitä lentämään entistä paremmin. Kun Karle viihtyy ilmassa hyvin, hän tykkää myös linnuista, jotka asuvat ilmassa. Hän kokee jopa niiden kanssa sielun yhteyttä. Romani loppua kohti maa alkaa polttaa Karlenaalla yhä enemmän, niin kuin hän olisi sukua tervapääskölle. lentäjäkutsumuksen kruununa on kosmonauttikoulutus, on Karle pääsee mukaan seitsemän, kuuden muun, muun pienikokoisen ihmisen kanssa. Tiellä avaruuden on vastassa inhottavia kiemoiva lukematon määrä laskuvarivyppyjä, painottomuusharjoituksia, tuhansia lenkkikilometrejä ja niin edelleen. Kaarden kutsumuksena lentää, vaikka luodit ja muut vaarat hiuhuisivat ympärillä. Lapsena hän ei kauheasti viihtynyt koulussa, mutta kun hän alkaa kouluttautua usko opiskelu alkaa pahemmin maistua, ainakin hetken verran. Mikä on tulisiipi? No se on... Karlen Intiani nimi, jonka Amerikan Intiani kolme arpea on antanut pojalle lapsena. Se on vain yksimiehen nimistä. Muita ovat Charles Frost, Karle Kuura, Kennadi Timosev, Samorovskin ja Crazy Boy. Maassa maan tavalla ja maan nimellä. Joko sanoin, että tulisi onnistui yllättämään kerran jos toisenkin. Romaani hieno loppu kuin Ilkka Remeksen trillereistä. Tästä romaanista saisi aika komea elokuvankin aika. Ja siinä oli tosiaan viikon kirja vajassa kymmenessä minuutissa J.P. Koskisen tulisiipi, Otava 2000, anteeksi, Like 2019.